die by my is 19.04.05 en so gesynchroniseer met die internettyd maar jy moet nou nie weggaan nie jy is by die rechte plek jy is by netradio.sa netradio.sa ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za en op die webwerf daar vind jy al die nodige inlichting om jou tevrede te stel rondom die levensweise en die filosofie en die missie en die visie van die radio en informatie soos die name van die opmoepers programme waarvoor hulle verantwoordelik is tye van uitsending en ook ons archief daar kan jy rondkrap en luister na vorige uitsendings wat jy dan sommer online kan luister, of jy kan het aflaai en later dan op die eie tyd daarna luister. Net radio SA saai wereldwijd uit, dwars oor die ganse wereld, hier op hierdie huidige oomlik, kan enige persoon enige plek op aarde inskakel. Maar kan nou nie inskakel as jy nie weet nie, of wil nie. Daarom moet die mens, indien jy van iemand weet, ergens op jou kontakte hier in Suid-Afrika, by een van ons stede, dorpe, planteland, plaas, of in die buitenland, enige plek, Hulle kan jou net so duidelik hoor, soos wat jy nou hoor. Maar hulle kan nie luister, as hulle nie weet nie. Dit is maar nou maar die gewone trant van die mense leven. Iemand moet jou inlig, iemand moet jou motiveer. Soos om gemotiveerd te word, bijvoorbeeld om een bepaalde product te gebruik of een specifieke restaurant te gaan besoek. Dis alles goed wat mense maar so aan mekaar oordra. Dis maar persoonlik. Dis eindelijk maar hoe dit in die wereld wer. Behalve nou vir groot advertentie wat oorhaal groot advertentiebehoorde op het, en die siel kan het, toon ek nog aan, elke tiende een wat jy sien, wat die sêle is, dit sien jy raak hier is tegen die lampale nou, een advertentie opzit, dan soos een persoon daar voorbij rui, tel sy brein eindelijk eerst die 10 tiende een op, en kyk jy dan daarna, soos verstaan, as jy nou nie hele lot op het, nie, gaan dit ook nie eens werk, nie, net om iemand sy aandacht te kry, nie, al kry dit ook een persoons aandacht, en weet hy nou nie eindelijk, Enig iets verder is dit wat op die advertentieboord en op die advertentieboord kan jy net een paar groot letters he, sommene het treffer woorde. Maar as iemand met jou praat en met jou gesels, met jou persoonlikheid en met jou oortuiging en met jou achtergrond wat jy het, dat jy iemand ken, dit werk. Daarom is dit maar so, dat een mens van iemand anders verneem en dan mag dit jou beïnvloed en mag jou laat besluit. Jy weet mys as mens kerk toe gaan en jy nooi iemand saam met jou na die kerk toe. Dis mys nou een lang gesprek wat al lang al begin het met jou vriendskap met die bepaalde persoon en die vertrouwensverhouding wat daar ontstaan het en so meer Ek probeer om uiting te gee en uitvoering te gee aan die opdrag van ons Heer Jezus om die hele wereld in te gaan en die goeie nies, dit absolute absoluut die goeie nies oor Jezus aan die wereld oor te draag. En so het ons maar mekaar nodig in hierdie in hierdie poging om dit te doen wat Jezus gesê het. So wat tevoreig wat ons het? dwars door die wereld kan enig iemand, enige plek nou op hierdie oomlik inskakel en luister en wat ek nou glo daarin groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale sommer net hallo te sê in die rissiese taal sê mens drafutja dit is die meer formele manier dan informeel priviet en in die Arabische taal daar waar ons Tania bevind Salam alikum is een van die meneer, maar daar is ander meneer ook, Mergaba of Alain was Salam en dan in die Duitse taal, Guten Abend in Hebrews sê ons Shalom en in Grieks Kalimera Afrikaans goeie naand en Engels good evening, ek hoop Richtig na die ruimpe is jy nou rustig, want mens wil ons nou as jy by iemand aankom gegroet wees, want iemand, jy nou nie groet nie, dan weet ek nou nie of jy gaan sit nie. So ek hoop jy vind jyself ergens een plek en jy rustig kan sit. En luister en ontspan, dis vrijdag, die nawek het pas aangebreek. En ek hoop dat jy hier die tyd sal kan uitkoop. Dis net een voorrecht, om saam met jou die tyd uit te koop. Alle mense het nie hier die voorrecht nie, sommige mense is hard bezig met een of ander iets ergens, of is weg vir die naweek, hoe ook al, alle mense kan dit nou nie doen nie, maar as mense die tyd wel het, baie welkom hoor. Ek hoop jy, voel rustig en voel gegroet, en denk aan die woorde van ons eie tenore, wat hier vir ons gaan syng, Go tell it on the mountains Wat de voorrecht tell it on the mountains Over the hills And never everywhere Go tell it on the mountains That Jesus Christ is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 Hy is ingeskakel by net radio SA en ek sien Tania daar vanuit die Arabiese werelde. <laughs> sy sikkel bekeek, ek weet nie of sy nou al hoor nie, maar sy sê sy kan nie hoor nie. Ach, Tania man, ek hoop rechtig, jy kan van hierdie klankgolwe opgetel kry. Weet nou nie waar die fout leen nie, of dit hier aan ons kant is en of dit daar by jou en die Arabiese lande is nie Maar hoe dit ook al sê Ons hooprechtig jy sal kan ingeskakel kom Om te luister Jy sal vanavond met jou praat Oor Ons liefde vir God Alles begin eindelijk daar Alles, alles begin In ons christelike leven As christen, as een gelovige christen Wat in God kreeg Drie enig glo, vader, sien en heilige gees Soos wat ek die skrif verstaan Beginde daar dit, dit is een liefdesverhouding Daarom het die Heere ook vir ons gesê Dat ek en jy God moet liefhe Met ons jylle hart Met ons jylle verstand Met ons jylle siel en met al ons kracht. Die mens kan nou dink, maar is dit nie een bykie onrechtvaardig nou van God, dat hy nou so, een soort liefde van ons as sterflinge, as mense wat hier op die aarde, die stof van die aarde gemaakt is, dat ons om nou so moet liefhe, met ons jylle hart, nou nie halfhartig dus nie, met die jylle hart, met die jylle verstand, en my jylle siel, en met al my kracht, ek wil bykie daarop net concentreer, want dit is verskrikkelijk belangrijk, dat die mens daaraan sal aandagje, is dit nou die opdracht van God is, die grootste opdracht van almal, is dat ek en jy hom moet liefheb. Maar dan is het ook nie een half, halfhartige saak. Dit moet ek dan nou doen met soos die voorskryf lui, met my jylle hart, met jylle siel, met my jylle verstand en al my kracht. Mensen, jy sal nou weet, al jou kracht. Jy nou denk aan iemand wat ergens gewichte moet optel, Kom maar gaan kyk in die gymnasium waar mense nou hierdie verskrikkelike zwaar gewigte op hulle skouwer zet en dan al hulle kracht moet instaan, jy kan sien, dis al sy kracht want sy bene wal, wal, wal net onder daar die gewig ingee en dan uiteindelik, uiteindelik en sommige krij dit nou nie recht nie vooral by kampioonskappe en so meer dan moet hulle dit maar opgee en die stik gewig een kant gooi en onder dit uitspring, dit is dan nie beseer nie, of haar Al jou kracht, God wil hee, die liefde wat ons verom moet hee, is een krachtige inspanning. En is werkelijk waar, so hoor. En Matthäus sê die Heere Jezus vir ons, vanaf die dagen van Johannes die doper, breek die koninkryk vir homself pad oop na ons toe. Omdat dit was Johannes die doperse boodskap, die koninkryk het nabij gekom. So dit is die goeie nes, deel van hier die goeie nes. Koninkryk het nabij gekom, en die koninkryk breek vir homself pad oop, maar, Elkeen wat omkrachtig inspan, elkeen wat omkrachtig inspann, krij dit in besit. So baie mense is baie na aan die koninkryk, en ek het baie keer in die verlede daaraan gesit en denk en gewonder, en ek wat het nou beteken, want het die ere vir iemand gesê het, jy baie na aan die koninkryk. Jy kan baie na aan die koninkryk wees, maar nog buiten nie waar nie, as jy op pad is Kimmerli toe en reis so en toe, en jy nou daar uiteindelik na 4 ure, 5 ure is jy nou sê 10 km van kimberley af, dan is jy nog nie in Kimmerli nie, as jy kar daar, breek daar, dan sit die buitenkant Kimmerli. So die Heere wil hee, ons moet mooi aandag gee aan wat hy sê, dit gaan alles oor ons as hy vir ons sê dat ons om het lief het het gaan dit nie oor God nie het gaan nie oor hom dat hy nou baie lief gehevel word nie, maar ek en jy kan nie sonder sy liefde beleef nie, ons kan nie bestaan nie daar is geen manier hoe ons sonder sy liefde kan bestaan nie, dit is nie leven nie dit is een skyn leven daarom kan een godsdienst te vergeefs wees al die goed wat jy doen godsdienstig kan een vergeefse poging wees So laat mens nou koncentreer op hierdie hele kwestie van die liefde. En te denk dat God dit nou as een maatstaf gehou het, hierdie wonderlijke voorrecht van liefde, en nou nie mensgemaakte liefde nie. Mensgemaakte liefde is kortstondig. Dit is soos een veer wat brand en uitbrand en is daar er niks, net klomp as oor. Maar Godse liefde is soos daar die doelingbos, wat Mooses gesien het, wat nie verteer word nie. Dit is een liefde, dit heel heelmakend, dit is gezondmakend. En ek en jy moet daar aan, en hy die voorrecht om daar aan deel te hee. En ek ga nou nou vir ons die skrif nader trek, daarna kyk, en Intussen luister ons daarom ook na muziek, soos die van Heelsong, wat vir ons gaan syng oor my Redeemer lives. Redeemer beteken redder. En een mens wil net gereed word, en is net gereed om gereed te word, as jy weet dat jy nie gereed is nie. Nie waar nie? bedoel, iemand jou tlaag gered het, gaan jy ons nie nou aan opsteek om gered te word dier een levensredder wat nou daar sê, ou oh goed, ek is nou hier om mensens levens te red, maar jy is tlaag gered. My Redeemer loods. Ingeskakel by net Radio SA, luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Irene, stad van Vrede, Victoria, in Zuid-Afrika. By ons oordenking, hier waar die naweek so pas begin het, ek gaan vir ons een paar verse hier lees uit 1 Johannes hoofstuk 3, met die opskrif Kinders van God, maar net om jou aan die ding te kryt, Voor ek nou by die eerste vers begin lees, lees ek eers die negende vers so as Een vers om jou net eers te prikkel Nou mooi luister Elkeen wat uit God geboore is, doen geen sonde nie Omdat sy saad in hom bly Omdat ons is uit God sy saad geboore nie verwelkelike saad nie, nie onverwelkelike saad van die woord. Dis al hoe mens gered word, en dus wederbaar word, is Godse saad word in jou hart gesaai, dit kom op, en dan doen die mens dit, wat Godse woord vir jou sê. Zo so lees kom, ek lees het net weer, Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in ontblui, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Ek wil hy, jy moet dit vast knoop ergens in jou denke, somme met vers en kapittel, dat jy vir jyself kan sê, 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, een mens kan ons een tekst uit die kop uit leer. Ek kan het hou, ek in standaard 3 was, wat is dit nou, graad 5 het ons saam met een groep vir die eerste keer van uit Kimmerly na Durban gegaan en nou vir die eerste keer die see geseen. En as deel van hierdie missie van hierdie instantie wat het moentlik maak, dan nou vir kinders wat nou nog nooit die see geseen het om dit nou te kan doen, het ons ook hierdie uitdaging gehad om een klomp bybelverse te leer uit jy kop uit so 20 denk ek van hulle met die vers en dan nou die versie wat jy self nou moet sê, en hulle jy o sekere tyd gegeen en as jy dit kon doen, dat jy so wapentie gekry wat ek kan onthou het ek vir baie lang toe nou gedra het altyd trots geweest op die, daar die wapentie want ek was een van die eerste, ek denk ek was die eerste een wat daar die verse allmaal uit my kop uit geken het. En tot vandag toe bly dit by my. Hoekom sê ek dit vir jou? Mens kan dit doen. Dit is nie onmoordelig gedank nie. Dit so is ook van standaard 3, dit nou kan doen. Nou, hoekom kan ons dit nie doen nie? Hoekom kan ons hier net een vers? Want ek wil graag by hierdie vers begin, want dit gaan een mens laat denk. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie omdat sy Satan omblijne kan nie zondig nie, want hy is uit God geboore. Nou weet ek, onmiddellik kom daar by mense vra, of by alle mense omtrent, wat Christen is. Sê maar, Janna, hoe kan dit nou wees, dat ek nie zonde doen nie? Wat van daar die dingekies, en hier die dingekies, en daar die en so, en so, en so, so, so, so, so, mense, jy moet my na my luister. Sonde is nie een luisgoed, wat jy doen of nie doen nie. Die woord om te sondig beteken om jou doel te mis. Dis wat die Griekse woord en die Hebraause woord beteken, is om jou doel te mis. Nou my en jou doel is Jezus Christus. God het nie iets anders vir ons nie. Hy het daarom met Jezus gesê, ek is die deur ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom die vader behalve dier my nie. Nou hoe kom ek nou dier hierdie dier? Dit is om Jezus aan te neem, en om toe te laat om in jou hart te werk, want is hy wat in dit werk, omdat jy hom aanbid, en dit is ook om het so verskrikkelijk belangrijk is, om hom te aanbid, net soos sommige mense die duivel aanbid, En daarom doen die duivel vir hulle sekere goed, wat hulle nou die verdoemenis inneem, maar dis willens en wetens. Nou net so neem God ons die eeuwige lewe in. Nou as jy dan nou bezig is om jou hand in Godse hand te sit, hoe kan jy, hoe kan jy zonde, hoe kan jy verdwaal, dit kan ons nie wees nie te maak ons allemaal, die bybel sê dit vir ons, as jy dan nou gesondig het, moet jy dit belei, ons gaat dit nou lees, maar ek wil, jy moet concentreer op vers 9 Elkeen wat uit God geboore is doen geen sonde nie, omdat sy satan omblei, en ek kan nie sondig nie, want hy is uit God geboore, so nie, ek wil dit sê nie, dis Godse woord, sê jy kan nie, as jy uit God geboore is, kan jy nie sonde doen nie reg, kom ons lees van vers 1, kyk wat een groot liefde die vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hier die rede ken die wereld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Hier die woord ken is gaan oor een intieme verhouding. En ek en jy as kinders van God het nie een intieme verhouding met die wereld nie, want die wereld is op een eie baan is in een eie wentelbaan op pad na die eeuwige verdoemenis toe. Maar ek en jy wat ons hand in Godse hand geplaas het, is aan' een ander baan. Staan jy? Ons is in een ander wentelbaan, rondom die son, op pad na die eeuwige lewe. So, geleefd is, Nou is ons kinders van God, dis wat ek en jy nou is, dis ook om ons mekaar boete en sisse kan noem. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar, wat ons sal wees nie. Omdat nou, Johannes wat hier skryf, het op hierdie stadium nog nie die openbaring ontvang van die bruid by voorbeeld. Dit is eers daar in Johannes' openbaringsgedeeltes aangeskrikt, teken in die negentiende hoofdstuk, daarvan af vers 7 en verder. Maar hier terwijl hy hier skryf, weet hy nog nie daarvan nie. Hy weet nog nie van of ons nou engele gaan wees, en of ons soos die engele gaan wees, en wat er soort van bestemming dit gaan wees nie. En daarom sê hy wat ek nou weet, sê nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar, ons weet dat ons aan as hy verskyn aan hom gelijk sal wees. Moet nie die tekst vergeet nie. Wanneer Jezus verskyn gaan ons aan hom gelijk wees, want ons gaan om sien soos hy is. Ook Paulus ook vir ons skryf in Thessalonians 5 vers 23, dat ons onberust moet wees, na Gees en siel en lichaam, wanneer Jezus verskyn. Maar hy sê dit nie so jy nou moet bevrees word, en sê wie achtig, en begin angstig rondkyk nie, want dit is God wat dit in jou doen. Ek en jy kan nie Godse werk doen nie. God werk in ons, en dis ook om Johannes met hierdie stelligheid, hierdie stellings hier maak. maar ons weet dat ons aan hom, as hy verskyn en hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sê soos hy is. Nou luister nou vers 3, my boete en my sysie luister nou, en elkeen wat hier die hoop op hom het, wat er hoop, hier die hoop van vers 2, dat ons aan hom gelijk gaan wees, wanneer hy verskyn. Elkeen wat hier die hoop op hom het, het reinig homself soos hy rein is nou ek wil jou net weer help, daar die reinig jouself, is die werk wat God in ons doen, jy sal onthou toe, Joshua die volk, die volk, die jordaan geneem het, en die beloofde land nou in is, en God vir hulle sê, daar 7 nazies wat ek in julle hand sal gee, nou mooi luister nie, God gaan het, hierdie nazies, hierdie 7 nazies in hulle hand gee, dan moet jylle hulle vernietig. Want hulle mag nie saam met jylle daar bly nie, want hulle gaan jylle beïnvloed Mag nie met hulle verswaar nie. Jy moet hulle amal man, vrou, kind, dier uitrooi. Hulle mag nie daar bly nie. Nou, dit is wat God doen. God gee dit in jou hand want jy het moest nou jou hand in sy hand, en hy oortuig jou van sonde en gerechtigheid en van oordeel. As daar iets is wat verkeerd gaan, dan sal God door die werk van die Heilige Geest weer sê dat dit verkeerd is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid bedullende God se wet. Nou wat is God se wet? Opgesom in liefde. Ek moet God lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met al my kracht. Dis dis 'n inspanning hierdie van my kant af. Nee? Die koninkryk breek vir homself een pad oop en elk iemand om krachtig inspan neem dit in besuit. Je sê niks val soma net in jou skoot nie. Het om jou hand te plaas in die schepper en om lief te met alles wat ons daar gelees het. En jylle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. Hy neem dit weg. Net hy, jy moet dit mooi sê. Hy neem dit weg. Hy neem die verkeerde dinge, wat in een mense hart is, omdat al die goed wat jy doen, uit jou hart uitkom. Dis die oorsprong van elke liewe ding wat ons doen. Dis waar God ons specialiseer. Julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sondes is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. As ek my hand nou in Godse hand het, as ek moest nou op pad na hom toe, waar jyn anders, en die bybel sê niemand kan my uit sy hand uitruk nie. Niks nie, niks kan my sky ook van die liefde van God nie, niks, soos in zeer Elkeen wat in hom blij, sondig nie, elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. My kinders laat niemand jy mislein nie. Wie die gerechtigheid doen, is rechtverdig soos hy rechtverdig is. Dis God wat my rechtverdig maak, met my verhouding, my liefdesverhouding wat ek met hom het. Ek wil net miskien een oomlik hier so stilstaan wat ek verder lees, kan nie onthou, Maria het geboorte geskenk aan Jezus en wat het gebeur die Heilige Geest het oor haar gekom en haar bevrug, alles wat gedoen is, kom van God af, dis nie iets wat sy gedoen het nie, al wat sy gedoen het sy het geboorte geskenk dis wat in, in my en jou gebeur is ons skink geboorte aan Jezus. Want ons moet aan hom gelijk wees. Maar dis God wat die werke my doen, net so wat hy die werke in Maria gedoen het. Sy het niks gedoen het. So ek lees dan nou weer vers 9, Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in ontblijne kan nie sonde geneem want hy is uit God geboore. Nou, baie mense is in verskrikke moeilike situasies, werk verloor, huis verloor, en besittings verloor, of moet het verkoop om aan die, aan die lewe te bly, en so meer, en so meer, dan is daar mense wat nou soke ongevoel, Gepaste uitsprake teenoor iemand kan sê, maar wat is nou verkeerd in jou leven? Wat het jy nou verkeerd gedoen? Hoe kom straf die heren jou nou? Mensen, as dit die geval is, dan moet jy nou vers, verstaan, as Paulus op daar die sending van hom, vir ons vertel wat alles met hom gebeur het, van naaktheid, en het die kos om te eet nie, en hy is aangeval dier dierre, Hy was in een hevige levensstrijd geworstel met dieren. Mense wou hom doodmaak. Skipbreek geluid. Uitgespoel op die strand, op een stuk plank. Loop daar in die, tussen die bosse in en tussen die bome en bring, kyk of hy klomp hout by mekaar kan maak om een vuurtje te maak nou pakke slang om. Nou wat het nou Paulus nou alles verkeerd gedoend, al die goedne met hom het gebeur? Nee, niks nie. Die Heere sê, acht het louter vreugde, is aller in die beproevinge oor jou kom. Want jy is nie vriend van die wereld, nie die wereld haat jou. Hierin is die kinders van God vers 10, en die kinders van die duivel openbaar, elkeen wat die gerechtigheid, nee doe nie, is nie uit God nie, en ook hy wat sy broer nie lief het nie, want dit is die boodskap wat jylle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief het, nie soos Kyan, wat hy die bose was en sy broer doodgeslaan het nie, waarom het hy om doodgeslaan? Omdat, hy, omdat sy werke boos was, en die van sy broer rechtvaardig, Hierdie twee werelde staan altyd teen oor mekaar, dit was al klaar daar in die lewe van Esau en Jacob. Nog in die moeders, se skoot was daar die groot geveg al klaar aan die, aan die gang, van hierdie twee werelde. En Paulus wat vir ons in Ephesians Eves, moet sê, ons borstelstruit wat ons het, is eindelijk nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, want as een bose geest aan my wil slaan, dan nou kan hy my nie slaan nie, want die geest kan nie vir my klap nie, dit is net nie moendlik nie, nou moet hy aan die mens inklim, en dit dan aan my doen. So my geveg is tegen die bose geeste. Verwonder jylle nie my broeders, as die wereld jylle haat net. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elke wat sy broder haat, is een moordenaar, en jylle weet, dat geen moordenaar die eeuwige lewe is, iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgeleid, en ons behoort ons lewe vir ons broers, en ons sisters dan ingesluid af te lewe. En dan kom hier nou praktische dinge, maar wie die goed van die wereld het en sy broer sien gebrek lewe, en sy hart vir ons sluit, hoe kan die liefde van God in hom bly? Dan vers 18, my krinners, kinners, laat ons nie lief hee met woorde of met die tong nie, maar met die dade en in waarheid nie. Jy sal onthou Jacobus wat ook gesê het, geloof sonder die dade beteken eindelijk niks nie. Dis moontlik vir enige iemand om die geloofsbeleidings uit die kop uit te leer. En te sê, ek geloof in God die Vader die almachtige die skipper van die hemel en die aarde en in Jezus Christus, die enige gebore sê ons Heere wat ontvang is van die heilige gees gebore uit die maagd Maria wat het onder Pontius Pilatus gekruise gesterf het, begrawe is en te helle en neer gedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het nie, na die hemel sit aan die rechterhand van God die heelmachtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het, ek glo in die heilige gees, ek glo in die algemeene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe, dit kan een mens ons nou uit jou kop uit leer, dit beteken nie dat dit waar is in jou leven nie, as jy sê, ek glo in die algemeene heilige christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, en jy gaan die kerk toe. nie, En hoe kan jy dan sê, jy glo in die kerk? Kom ons lees bykie verder. En hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is. En ons sal ons harte voor hom gerust stelt, as daar een gerustheid in ons kom, dan kom hier die geruststelling van God af. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrijmoedigheid tegen oor God. dan nou God werk met ons hart, kom ons noem om die kenner van harte, noem om een hart-chirurg, hy weet wat in die mense hart aangang, hy is een van die gedagtes van ons hart, en hy is die persoon wat die goed recht stel, die dinge wat verkeerd is. En wat ons ook al bid, Ontvang ons van hom, omdat ons sy geboeie bewaar, en doen wat welgevallig is voor hom. Nou, hoe krij ons dit recht, om te doen wat welgevallig is voor hom? Paulus sê dit in Filippense, dis God wat om ons werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. God werkt dit in my, omdat ek my self, my jylle lewe in sy handen plaas, en in hier die liefdesverhouding tot omstaan, daarom doen hy hier die liefdesdade in my. Met liefde doen hy dit, met liefde. Hy ken my, ken my vreese, hy ken my vraag, ken my omstandighede, kom ons plaas ons net in sy hande. Maar met die liefdesverhouding, en kom ek, stel jou gerust, as jy nou ingeskakel het hier op een vrijdag aand, hierdie tyd, dan is hy eindelijk net een verklaring daarvoor, en dit is dat jy Godse woord lief het. En as jy Godse woord lief het, het jy liefdesverhouding met God sel, want hy is die woord. Dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seen, Jezus Christus, moet glo, en mekaar lief hee, soos hy ons liefgehad het. En hy wat sy geboeie bewaar, bly in om, en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegeet. Soos wat jy die woord hoor, soos wat jy hoor iemand, haal die woord aan en jy het daar die woord al self ook geëet, jou eie gemaakt, aanvaar is die woord van God, dan ontsnap ek kreet uit die mens, dat jy wil sê amen, of wat er ander iets jy ook al wil sê ja, sê dit weer, dis wonderlik om dit te hoor, want dis, dis echt, dis waar, dit beteken ook vir my, dit wat daar staan. Dis om een verhouding, met God wat jy nie kan sien nie, te want jy kan sy woord sien, en hy is die woord, en alles wat daarin staan, praat van hom, en hy werk door sy woord, soos Paulus dit in Philippense, soos wat ek het nou dan net gesê het, hy werk in ons, om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar, en nou alles kom uit my hart, en dit is, as God in my werk, so dat hy een wel behaar het in wat ek doen, dit is het omdat hy in my dit bewerk het. En hy is nou, terwijl hy nou bezig is om te luister, is God bezig met sy skerp twee snijdende skilpel. As kenner van die hart, om dit wat nie daar hoort nie, daar uit te hal, en dit te vul met die positieve, En eindelijk waarmee hy mens vul is liefde, want as jy al die goed doen wat God vir jy sê wat jy moet doen, dan is dit alles saamgevat in liefde. Die liefde as die hoofdbestanddeel van alles oorheers alles. Jy bijvoorbeeld een koek nou moet maak, bak, en jy wil het, het moet een chokolade koek wees, nou, wees kan net, want dit een chokolade koek, en eindelijk noem, as die hele ding, chokolade geer, smaak het, like so chokolade, want dan oorheers die chokolade alles, en so oorheers Godse liefde alles, alles wat God doen, is liefde, Kan nie onthou die prentkie, Jezus stap daar by die tempel in, en hy vleg ver hom in soep, en hy jaag die mense daar uit. Hoe kom doen hy dit? Dit alles liefde. Alles is gekleur en gegeur met liefde. Al lyk dit nie vir my en jou soos liefde nie, want ons begrip, wat ons van mense af leer, is nie Godse begrip nie. Hy het gesê, my gedagtes is nie jylle gedagtes Jylle wee is nie my wee nie, so hoog soos wat die hemel van die aarde is, soos my gedagte en my wee, anders. En ek en jy moet verander word om soos hy te denk, dit is die nieuwe wijn, nieuwe wijn en nieuwe wijn zakke, so dat Godse woord altyd vir my bevatlik, ek, ek moet Godse woord kan, kan snap, ek moet het my eie kan maak, ek moet nie in opstand kom tegen Godse woord nie, ek moet nie uitkomst probeer soek nie, ek moet my onderwerp en dis net God wat my kan help dat dit die waarheid gaan wees. U sal onthou, vandag afsluitend, Jezus het in Johannes 6 preek gepreek en toe hy klaar gepreek het, te loop die meeste van die disciples wat op daar die stadium gevolg het, loop weg en verlaat om en sê, ons kan nie verder na om luister nie en Jezus staan en kyk na die 12 wat oorgeblijd en sê, wil jylle nie ook gaan nie sê hylle nie, Herre waar jyn sal ons gaan, hier die woord van eeuwige lewe ons verstaan nie alles wat jy sê nie, maar ons weet dit is die eeuwige lewe ons weet, die woord geef vir ons die eeuwige lewe, maar hoekom sal ons loop, waar sal ons gaan die kan nie, hulle sê, ons verstaan alles nie, want hulle het nie alles verstaan nie. Net soos Petrus, Jezus van fraad die my liefde kon nie, nie, is daar die vraag antwoord nie. Maar God werk in ons, en hy ken jou, hy weet van jou, weet van die feit, dat jy hier bezig is om tyd uit te koop, en hy gaan hierdie eer altyd gebruik, om in jou hart te werk, hoor, soos wat ons stikkie vir stikkie voor beweeg, en elke keer weer ons denken moet kry, dat het vernieuwe word, so die nieuwe wijn daarin kan behouwe bly, dat dit nie wegraak nie, dat dit nie skade aan my doen nie. En daarmee gaan ek jou nou hier groet vanuit Airene, Pretoria, Suid-Afrika, mooi wonderlijke naweek, rustige nacht, En sien jou weer môre DV hierdie tyd. Shalom. I am weak but thou